15. Zsivkónak nem kellett még egyszer mondania. Frank feltápászkodott a földről, legyőzöttel leporolta a térdét, aztán szótlanul elindult a szerb nyomában. Az nem is nézett vissza, tudta, hogy a magyar követni fogja. Hiszen mi mást is tehetne. Ezzel Frank is pontosan tisztában volt. Kis Tibor mindenkit megtalál. Őt is megtalálta. Nincs értelme menekülni. Nincs hová bújni. Egyetlen választása van, ezen most túl kell esnie. Bármi legyen is az. Tamási bénultsága lassan oldódott, ahogy elindult lefelé a lépcsőn. Először Gitta szorított a sarokba, majd pár perccel később a szerbe. Ennél is jobban megijesztette, hogy Gittánál ismét úgy reagált, ahogy egy hete az Abonyi utcában. Elveszítette az önuralmát, és egy hajszál választotta el attól, hogy megölje a nőt, még hozzá a következményekre és az aktuális körülményekre való tekintet nélkül. Ha Zsivkó nem lép közbe, gondolkodás nélkül végzett volna vele ott és akkor. Az oktogonon lévő Burger King galériáján. Egy fiatal pár előtt. Tamási gyomradió nyívás zsugorodott az idegességtől, ahogy felismerte, megint nem volt ura önnön tetteinek. Mert mi is történt volna? Végez talán a tanúként ott üldögélő két fiatallal is, akik laptopjuk felett összebújva a Facebookon megosztott ostobasságokon vihognak? Aztán meg lefelé megüli az étterem alkalmazottait is? Vagy az összes embert, aki véletlenül betér, és később azonosíthatja? És akkor még egy szót sem szólt a biztonsági kamerákról? Az utcai térfigyelőkről. amiken pillanatok alatt megtalálták volna, Melyik kocsiból szállt ki a gyilkos? Boxter azért nem olyan sok van, hogy ne lett volna meg hip -hop a tulajdonos. Frank nem értette magát, és ez mindennél jobban összeszavarta. Válizma zsibogott, lába remegett, száját savanyú, égő ízzel töltötte el a feltörő gyomorsav hulláma. Elég gyorsan felismerte, hogy fél. Zsivkótól is, ez nem kétséges, de leginkább saját magától. Újra meglepte, mire képes, ha előnti agyát addő. a düh. A földszintre érve nézett az ablakon, s még éppen látta, ha mint kardos gitta a járda szegénynél leint egy taxit, amely azonnal bele is vész vele a körút forgalmába. Valamit ki kell majd találnia a nővel kapcsolatban. Ez nem kérdés, de előbb kis következik. Fogalma sem volt, mi fog történni, de azzal nyugtatta magát, akárhogy nézzük, neki dolgozik, tehát nem fogja bántani. Kisről már hallotta, hogy néha eljár a keze, de ez minden. Soha senki sem mondott róla ennél többet. Egy pofont meg kibír. Végül is, tényleg elbaszta. De rendbe is tudja hozni. Őt senki és semmi nem kapcsolja a gyilkosságok helyszínéhez, csak a parfümőr. Kardos Gitta az egyetlen, aki kapcsolatot teremthet közte és az Abonyi utca között. A nő már tudott a gyilkosságokról. Úgy érkezett a találkozóra, hogy tudta. Hogy honnan jöhetett rá, fogalma sem volt. Bár most, hogy jobban belegondolt, éppen ő volt az, aki elmondta neki a repülőtéren, hogy hol akarja felhasználni az illatot. Igen, a fene egye meg, még az utca nevét is említette. Fekete Lexus húzódott a járdaszegéhez a Calvin téren, felugratott a járdára, majd óvatosan behajtott a metroállomás építési területére. A biztonsági őr megbökte a sapkája szélét, és már el is fordult. A kocsinak köszönt, nem látott be az utastérbe, de igazából nem is akart belátni. Kis Tibor úgy intézte a dolgait, hogy azok ne legyenek szemelőtt, s aki mégis látja, az meg nem nagyon akarja tudni a részleteket. Óvatosan lavírozott a sóderhalmok között. Kissé beljebb azonnal meglátta a két japán terepjárót. Közelebb hajtott, megállította mellettük a limuzint, lekapcsolta a fényszórót, és kiszállt. A két lent krajzer mellett nem állt senki, de ez így volt megbeszélve. Kis az órájára pillantott, és megállapította, hogy időben van. Máshogyan tervezte az estét, de Budáról idefelé jövet megcsörrent a telefonja, és egy pillanat múlva már rá üzleti partnere minden dühé és félelme. Csak nagy nehezen tudta annyira megfékezni a másik férfi indulatát, hogy az végre megértse, ezt a témát nem telefonon kell megtárgyalniuk. A septében megbeszélt találkozóig már csak kettő perce volt hátra. A saját emberei úgy is megvárják a munkával, attól nem kell tartania, hogy lemaradna. Legalább addig is szórakoznak egy kicsit. Átszuszakolta a súlyos testét az építési területet övező kerítésbe vágott kis kapun, aztán átment a tér túloldalára. A templom előtt így tizenegy után már senki sem üldögélt. Felballagott a két-három lépcsőn, és a Korintosi oszlopok tartott a timpanon árnyékában megállt. Hátát a vastag kapunak vetve várakozott. Az ismerős Mercedes egy percen belül megjelent, a tér túlsó oldalán a zebránál felhajtott a járdára, aztán megállt a parkolásgátló oszlop sor mögött. Kis kifejezéstelen tekintettel nézte, Amint Telegdi a madárcsontú, arisztokratikus alakja átlibben az úttesten, és csatlakozik hozzá a templom előtt. Kis fürkésző tekintettel igyekezett felmérni a közeledő nagyiparost, de az olyan nyugodtnak tűnt, mintha csak egy hosszú masszázsról érkezett volna. Nyoma sem volt viselkedésében az alig 20 perccel korábbi telefonbeszélgetés során tapasztalt idegességnek. Telegdi egy méterre át meg társától, kurtán biccentett, de nem nyújtott kezet. Óvatosan körülnézett, mielőtt megszólalt. Köszönöm, hogy ilyen gyorsan tudtál fogadni. Téged mindig, mondta szárazon kis. Ne üljünk be valahova? Még dolgom van, inkább mondjad, mit akarsz. A telefonban már elkezdtem, sziszegte folytott idegességgel telegdi. Nem kéne úgy tenned, mintha semmi sem történt volna. Kis vállat vont, elnézett a másik mellett, és a késői villamosra várakozó néhány utast bámulta. Tényleg nem történt semmi. Nem kellene ennyire beszarnod. Meghaltak. Mind az öten meghaltak. Kis ismét telegdire nézett és elmosolyodott. Aha! Meg! És? Hogy-hogy és? Hogy hát nem érted, mit jelent ez? Te nem érted. Azt jelenti, hogy az ápolónő öröpli a lakásokat, mi meg pár héten belül simán megvesszük tőle mindet. Két hónap és indulhat a projekt. Az történt, amit szerettünk volna, nem? Telegdi hitetlenkedve ingatta a fejét. A rendőrség nyomoz? Az a dolga? Minket is meg fognak keresni. Már miért tennék? A múltkori botrány miatt, hogy az öregek nem akarták eladni a lakásaikat, hát nem emlékszel arra a kurvari portra? Erre nem fog kijönni a rendőrség. Semmi sem kapcsolja hozzánk a mostani haláleseteket. De hát mi... Kis szorosan odalépett Telegdi elé, és megmarkolta a nyakánál a ballont. Elég volt. Most jól figyelj rám. Ezt most már csak mi bazhatjuk el. Pontosabban te. Az állandó rinyálásoddal. Ülj fel egy repülőre, és utazzel pár hétre tájföldre. Vagy a tököm tudja hova, de tűnj el Budapestről, ha képtelen vagy befogni a pofádat, és nem tudsz uralkodni magadon. Óristen, hogy lehetsz ilyen nyugodt? Talán úgy, hogy gondolkozom is néha. Kis elengedte üzzettársa kabátját, és lesimította a meggyűrődött hajtókát. Ha te is gondolkodnál, már rájöttél volna, hogy semmi sem köti hozzánk a házat. De te megbíztál valakit? Azzal bíztam meg, folytatta a szót telegdibe a kövér ingatlan spekuláns. Hogy fogadja fel azt a ami egyébként a te ötleted volt. Az emberem azt jelentette, hogy elkészült a cucc, és ő fel is használta a lakásokban. Ennyi. Érted? Ennyi. És ha annak a mellékhatása volt az ok? Kis halkan felnevetett. Nem mondod komolyan, hogy ettől félsz. Mit találhatnak a zsarok, Gézám? Egy illatot? Észre sem fogják venni. Ez Budapest ember, nem a New Yorki helyszínelők. De még ha valahogy analizálnák is az illatot, akkor sem lehet azt hozzánk kötni. Nincs semmi kapcsolat, ezt értsd már meg. Telegditasosan nézett rá. Én akkor sem vagyok nyugodt. Majd megnyugszol, csak ne járjon a szád. Ha ezt vargakarcsi Karcsi megtudja... Mit? vakkantotta fenyegetően kis. Mit tud meg? Hogy végre eltűnt az akadály a projekt elől? Megmondom, mi lesz akkor. Örülni fog. Nem úgy, mint te. Egy jó hete Londonban van. Talán még nem is tud róla, mi történt. És ez maradjon is így. Nagyon komolyan mondom neked, Gézám. Fel nem ért hívni karcsit ezzel a fassággal. Ha elieszted, a két kezemmel tépem ki a szívedet. Minden csoda három napig tart, jön majd egy másik botrány, és a jövő héten ez már senkit sem fog érdekelni. A zsaruk nem találnak semmit, mi meg a jogászainkkal felpörgetjük a hagyatéki eljárást, aztán az örököstől megvesszük a lakásokat. Akármit is agyaz, remegsz, ez lesz. Úgyhogy fel nem ért hívni emiatt karcsit. Jó, rendben. Dörmögte Telegdi. És ha ő hív? Irányítsd hozzám, majd én tálalom neki a szorít Telegdi némán bólintott. Kis megfogta a vállát, és immár barátságosan megrázta. Komolyan mondom. Utazz el pár napra. Azt hiszem igazad van. Ideges vagyok. Tudod, sosem keveredtem még gyilkosságba. Rögni fogsz, most sem keveredtél. Legyen igazad. Akkor ezt megbeszéltük. Most a dolgom van. Te meg eredj, utaz el. Majd informálj, merre vagy. Rendben, Tibi. És kösz. Nincs mit. Kis megvárta, míg Telegdi elhajt, akkor a földre köpet. Micsoda egyenge egy fasz! Megfordult, átvágott a téren, beakerítés kis kapuján, majd az építési anyagokat kerülgetve a majdani metrőállomás főbejáratához indult. Lement a föld alá. Az alagutak már kibetonozva várták a szerelvényeket, de még mindenfelé alkatrészek, gépek, törmelék hevert. Kis határozottan elindult a baloldali alagút felé, leugrott az aknába, és ott folytatta az útját. Jól ismerte a járást, a munka egyik alvállalkozójaként már sokszor járt itt. Kétszáz métert ment a betoncsőben, útját pár méterenként elhelyezett lámpák világították meg. Egy oldalvágathoz ért, amely sokkal szűkebb volt. A mélyén több férfi várakozott. Kis határozottan indult feléjük. A folyosó közepét kisebb a markológép zárta el, a kövérvállalkozó elnyomakodott mellette, hogy a társaság közelébe juthasson. Ügyet sem vetett a fal mellett zsivkó oldalán toporgó Tamásira, hanem egyenesen a két erős testalkató férfi által közrefogott vékonyabb, Láthatóan megszeppent alakot célossza mege. Egyetlen szó nélkül ököllel az farcába csapott. A férfi felnyögött, és tédre esett. Kis ismét megütötte, ezúttal a halántékát találta el, majd hatalmasat rúgott az eldőlő férfi oldalába. Kis lihegve kiegyenesedett, és lépett. Megigazította a nyakkendőjét. Szervusz, János! Nézett le a földön fetrengő-hörgő alakra. Hát újra találkoztunk. Na mesélj csak, mi is volt ez a történet? Kis érdeklődve hallgatta a férfi rettegő magyarázkodását, közben rágyújtott. Tamási egyre növekvő idegességgel figyelte a jelenetet. A szemes sarkából a menekülés lehetőségét kutatta, de egyelőre nem látott rá esélyt. A kihalt vágatnál kis emberei állták el a metró fő alagútja felé vezető utat. A másik irányban a járatot sóder borította, és egy kisebb gödör zárta el az utat. Alig öt méterrel arrébb az alagút földfalában ért véget. A lámpák halvány fényében jól látszottak a markológép válta barázzák. Tekintete a markolóra siklott. A széles kanáltele volt valami szürkésen csillogó, nedves anyaggal. Vágyakozó nézett el a munkagép mellett a távoli fő alagút felé. Továbbra sem látott esét a szökésre. Hiába van remek kondícióban, kis emberei is futással és kondizással töltik idejük egyharmadát. Ismerte a két fickót, tudta, hogy utolérnék. És zsivkót még nem is vette számításba. A szerptől a hideg futkosott a hátán. Lapos pillantást vetett rá, de az csak egykedvűen bámulta a munkaadóját, amint a földön heverő férfira ráolvassa a bűneit. Szóval át akartál verni? Kis mosolyogva odafordult Tamásihoz, és mintha csak most venné észre, kedélyesen felébökött a cigarettájával. – Szervusz, Frank! Képzeld! Ez a lózer lehúzott öt millával. Gondoltad volna, hogy ilyesmi lehetséges? Tamási megrászta a fejét. Kis visszafordult a megvert alakhoz. – Látod? Ő sem érti. – kis úr. Ígérem, visszaadom! Ezt már hallottam. Volt rá két hónapot kisfiam. A jövő héten várok egy beérkező nagyobb összeget is. Már ezt is hallottam, János. Kétszer? De. csít! intette le a férfit kis. Elég volt belőled. Az a baj, tudod, hogy rossz az üzenet. Megint Tamásira nézett. Érted, Frank? Rossz az üzenet. Értem, kis úr, motyogta Tamási, de kis megrászta a fejét. De hogy érted? Hogy is érthetnéd? Kérdezd csak meg, hogy értem. Hogy értik kis úr? Úgy értem, Frank, hogy rossz az üzenet. Rossz az üzenet az üzzet felé, ha hagyom, hogy egy ilyen fasz átverjen. Az nekem nem jó. Az azt üzeni, hogy kis Tibort át lehet baszni. És ez egy rossz üzenet, mert kis Tibort nem lehet átbaszni. Érted, Frank? Értem, kis úr. Helyes! Kis visszafordult a férfi felé, aki közben feltérdelt. Látod? Ő érti. Na, akkor most térjünk vissza hozzád. Te is érted, miért rossz az üzenet, igaz? A férfi hevesen bólogatott. Értem, igen, persze, hogy értem. És azt is megérted, hogy én ezt miért nem hagyhatom? Igen, igen. Helyes? Ismételtek is. Akkor azt is megérted, mi miért történik. Kis előhúzta a kezét a zsebéből, amelyben egy apró pisztolyt tartott. A következő két másodpercben négyszer húzta meg a ravaszt, a lövedék a térdelő férfi mellébe fúródtak. A fegyver hangja alig volt nagyobb, mint egy pesgős dugó pukkanása. Az áldozat oldalra zuhant, és hörögve kapkodta a levegőt. Kis elfordult, és a fegyverrel a kezében a elé lépett. Átvert, mondta közönyösen. Frank nem szólt, csak nyelt egyet. A félelem minden testi tünetét érzékelhette volna magán, ha van annyi lélek jelenléte, hogy ezeket számba vegye. De nem volt, így csak annyit érzett, hogy pocsékul van. Remegett mindene, és a hajatövénél izzadság gyöngyözött. Te nem verszát, igaz? Sosem tenném, kis úr! Nem kell a Duma, elég egy igen vagy nem! Nem! Rendben, bólintott a vállalkozó, aki a válla felett egy pillantást vetett a földön heverő alakra. A szeme már üveges volt, szája sarkából vékony vér csordogált. Kis a két emberére nézett. Csináljátok, mielőtt összevérezít valamit. A férfiak felkapták a holttestet, és a két méternyire lévő gödörbe hajították. Tudod, Frank, folytatta megint másik felé fordulva Kis. Ezért jó ez a fegyver. Felmutatta a kezében lévő kis pisztolyt. Taurus. Huszonkettes kaliber, nálunk nem is kapható. Buziknak való, meg nőknek. Se kinézete, se átütő ereje nincs. De gyilkos fegyver, tudod? Közelről ugyanúgy öl, mint bármelyik 9 mm-es. A buzik meg a nők mellett az igazi profik használnak még ilyet. Mert ők közel mennek az áldozathoz, tudod? Alig van hangja, könnyű elrejteni. És ekkora sebekből a vér is alig folyik. Már persze, ha van annyi eszed, hogy ne az agyát locsants szét a pasasnak. Kis félmosolyra húzza a száját. A fejsebb kurvára vérzik. Az nem jó? Nem lehet eltüntetni, valamit mindig összeken. A melkas dövés, az igen. Belehal, de befelé vérzik. Ami meg kijönne, azt felszívja a ruha. Egy ideig persze. Ezért is tüntetjük el. Ez alatt a két testőr alaposan végignézte a talajt, hogy nem maradt -e ott valami olyan tárgy, ami a hullái volt, vagy nem kenődött evér valahová. Amikor ezzel végeztek, az egyik beült a markolóba, és beindította a motort. Tamási csak most látta, hogy a kanában lévő anyag friss beton. Kis egy papír zsebkendővel megtörölgette a pisztolyt, aztán a holttest mellé dobta a gödörbe. Ez már nem kell. Tanuld meg, egyet csak egyszer használunk. Értem. Remek. Szeretem, ha gyorsan tanulsz. Szóval csak egyszer használja az ember, aztán megszabadul tőle. Meg nem is kell már. Amikor ezt vettem, vásároltam még egy tucatot, ha érted, mire gondolok. Ugye érted? Értem. A férfi a verem fölé állt a markolóval, és a betont a tetemre borította. A híg szürke massza másodpercek alatt körbeölelte a testet, befolyt a résekbe, majd szép lassan elfette a hullát és a pisztolyt is. Mire az utolsó liter is kicsorgott a kanálból, a gödör színültig telt betonnal. Az anyag saját súlyánál fogva elterült és vízszintbe állt. A tulatni kezdett a markolóval a fő felé, társa pedig elballagott utána. Tamási és kis kettesben maradt, csak zsivkó áldogált a falnál, de látszólag nem őket figyelte. Na, vigyorgott a másira a vállalkozó. Hogy dolgozunk? Még a szükséges beton mennyisége is ki lett számolva, nehogy kevés legyen, de túl se folyjon a gödör szélén. Impresszív, igaz? Az, impresszív! Frank már nagyon rosszul érezte magát. Köszönöm az őszinte elismerést! Mondta kis, aztán váratlanul elkomorult. Talán csodálkozol, miért tüntetjük el ezt az embert? Hiszen így nem lesz hulla, és mindenki, akinek üzenni akartunk ezzel, bizonytalanságban marad a sorsát illetően. De ez nem igaz. Rosszul látod. Valójában a pasasból városi legenda lesz. Sosem derül majd ki, mi történt vele. De mindenki tudni fogja. A test azonban nem kerül elő. Ezt a vájatot reggel visszatemetik, aztán befalazzák. Már nem kell az építkezéshez. Soha senki nem ássa majd elő a ficvót. Tudod miért jó ez? Miért? Mert a bizonytalantól jobban fél mindenki, mint a biztos tudástól. Legyen csak legenda. És rettegjenek? Értem. Gondoltam, s mi van veled, Frank? Tamási tudta, mire vonatkozik a kérdés. Nem lehet hozzánk kapcsolni az ügyet, kis úr. És én ezt higgyem el neked? A fél sajtó ott nyüzsög. Nem értem én se, kis úr. A parfümőr utasítása alapján locsoltam szét a szert. A tévében láttam én is, hogy az egyik bekattant, és halomra ölt mindenkit. Honnan volt fegyvere? kérdezte kétkedve a vállalkozó. Egy vén fegyverbuziról van szó. Nekem is megmutatta a pisztolyát. Neked miért tett volna ilyet? Mert hülye. Katonatiszt volt Adonnál, és hazahozta a pisztolyát. Azóta is azt suvickolta. Te hogy találkoztál az öreggel? Gázszerelőnek öltöztem, és azzal a dumával mentem be, hogy a gázkazánokat ellenőrzöm az önkormányzat megbízásából. Ki veszi ezbe? Minden nyugdíjas. Kis hümmögött egy sort. Nem jó ez nekünk, Frank. Micsoda, kis úr. Ennek rossz üzenete van. Tamási gyomra még jobban összeszorult. Ezt most nem értem. Öt halott, Frank, mit nem értesz ezen? Öt halott. A sajtó ott nyüzsög, és minden tele van sarukkal. Az a hülye picsa valami olyat kevert ki, amitől megbolondultak. Én ezt nem látom olyan nagy veszélynek. Á, szóval te nem látod annak? Nem. Az egyik öreg bekattant, és kinyírta a másik négyet, aztán öngyilkos lett. Ezt írta a sajtó. Ez semmiképpen sem kapcsol minket az ügyhöz. Ez nem is. Csak hogy rendőrségi forrásaim szerint a Teve utcában már gyilkosságként kezelik az ügyet. Tamási meghökkent. Hogyhogy? Hogy. Ötésnyomok voltak a hullákon. Egyik-másikon súlyos törések. Nem egyértelmű, hogy honnan és kiadta le a lövéseket. Én ezt nem értem. Van neked ehhez valami között, Frank? Nincs. A súlyos töréseket nem értem, tudod? Hogy képes súlyos töréseket okozni egy 80 éves aggastyán? Ugye nem hazudnál nekem? Nem. Oké, okay. a lényeg, hogy van még egy feladatod az ügyben. Micsoda? Az a parfümőr. Ha ő megérzi, hogy mi történt, elruhanhat a zsarukhoz. De, kezdte volna Frank, ám kis reintette. Téged ismer? És ha téged megszorongatnak, te megismersz minket? Tamási torkát marni kezdte a gyomorsav. Kis is rájött arra, amire pár órája a Burger kingben. Kardos Gitta veszét jelent rájuk. Én soha nem mondanék semmit a saruknak. Tudom én azt, mosolygott kis. De a parfümörről ezt már alig ha lehet elmondani. Szóval... Tamási buzgón bólintott. Nem kell befejeznie, kis úr. Értem. Akkor jó. Gyorsan elvarrom a szálakat. Remek, ne kelljen csalódnom, és ne érezzem átverve magam. Annak rossz üzenete volna. Nem fogja. Jó, akkor menj. Tamási hitetlenkedve várt még egy pillanatot, aztán amikor látta, hogy semmi sem történik, Bólintott, és a kiárat felé indult. Minden pillanatban várta a lövést. Elérte az alagút sarkát, de nem történt semmi. A fő alagútban jobbra fordult, és percek alatt a felszínre ért. Az egyik fémkonténer mögé támolygott, és hányni kezdett. Kis eközben lent a fogát piszkálta, aztán odaintette intette zsifkót. Mi a véleményed? Ugyanúgy veszélyes ránk nézve, mint a nő. Szerintem is. Akkor? Értem? Nem, nem. Előbb intézze csak el, amivel megbíszom, Majd utána. Értem. Rendben. Na menjünk. Együnk valamit. A két férfiak kiárat felé indult.